На сцені змінювалися оратори, які говорили одне й те саме. Але людей на Майдані це влаштовувало. Вони аплодували не словам, а персонам. Може тому, що, власне, жодних справжніх, вартих аплодисментів слів сказано не було. З репродукторів долинала звичайна вже жуйка. Сталися фальсифікації, недопустимо, вимагаємо і т.д. Я це чув вже кілька днів по телевізору, радіо, і на цій сцені подібні промови звучали не вперше, ба навіть не в соте. А Паша тим часом пройшов до бічного проходу і, диво-дивне, видряпався по сходах на самісіньку сцену. Я уважно спостерігав, адже якщо у звичайних людей Пашине обличчя не викликало жодних асоціацій, то присутні на трибуні аж надто добре знали, хто до них приєднався. От-от повинен був початися скандал, може навіть і гірше, бо ніщо так не піднімає бойовий дух натовпу, як публічне побиття ворога. А проте персони, що оточували помаранчевих лідерів, не особливо зреагували на Пашину появу. Принаймні, я не помітив якогось істотного руху. Хтось кивнув, хтось простягнув долоню для привітання. От, власне, і все. І це вже був не просто нонсенс. Цього не могло бути в принципі. Але зараз я на власні очі бачив, як Паша спокійно з'являється на головній сцені серед опозиціонерів і не викликає при цьому жодного протесту. Мабуть, він і справді переметнувся, але ж хіба вони не знають, кого отримують у спільники? Я не відривався від цієї неймовірної картини, вивчав обличчя помаранчевого почту, який оточив своїх лідерів, і потроху починав розуміти. Привітання, рукостискання. Одним миром мазані. Усі вони у прямому і переносному сенсі мазані одним миром. Олію з мироточивого черепа у лавських печерах, грошима, що їх носили в одні й ті самі кабінети, спільним бізнесом, розпиленими між своїми держпідприємствами, офшорними компаніями. І в цей момент просвітлення зі мною сталося щось надзвичайне. Таке, чого не бувало ніколи раніше. Спочатку непомітно, а потім все швидше і швидше я почав зростати над собою, не мов би Алісо у дивокраї. Навіть не зростати, бо руки, ноги, все тіло залишилося того самого розміру, хіба що голова, точніше очі чи навіть погляд. Саме погляд почав здійматися над Майданом, злітати вгору, охоплюючи все ширшу перспективу. І буквально за хвилину я вже бачив сцену з висоти у кількадесят метрів. Піді мною знаходилася невеличка коробочка, на якій вишукувалися крихітні фігурки, немов у різдвяному вертепі або ж у ляльковому театрі. З тією лише різницею, що ці ляльки рухалися самостійно. Однак з такої висоти це не мало великого значення, тому вся картина справляла враження гротеску, чогось навмисно несправжнього, пародійного. Ефект підсилювався завдяки тому, що море людей з плакатами навкруги раптово зникло, не би згубилося у світлі прожекторів, направлених на сцену, злилося з темною бруківкою. Бачиш, Сергійко, це не люди, а мавпи. Почув я раптом знайомий голос. «Звідки воно?» Я озирнувся, але не побачив нічого. Іграшкова сцена внизу зависла у темному просторі, а очі мої дивилися далеко згори. А голос вів далі, і наступної миті я зрозумів, що він належить моєму дідові, діду Івану. «Мавпи дуже схожі на людей, а люди на мавп. Особливо деякі. Може, вони і не люди зовсім. Придивися уважно». Я послухався, уважно глянув, і тут нарешті впізнав. Переді мною стояло знайоме з дитинства дідове прес-пап'є. Тільки замість дерев'яних фігурок тут були живі, вдягнуті у пальта та шалики, але все одно мавпи, справжні мавпи. Так буває, що живе собі людина як людина. Потім у складній ситуації з'ясовується, що воно – мавба, пригадалося мені. І хоча персонажів на сцені було значно більше, ніж вирізав колись дід, роль кожного з них можна було точно визначити відповідно до різблених дідових прототипів. От у самісінькому центрі композиції знаходиться пахан. Він напівспить засліплений хворобою і відчуттям власної величі. А за його спиною юрмляться помічники та захисники, ті, що не били руку у політичних комбінаціях, і ті, які вміють і мають силу охороняти і нападати. Кожен з них за першої нагоди планує встромити ножа під серце конкурентові, а буде шанс той самому пахану. Трохи далі зібралися артисти, заслужені і народні, вони за командою повинні заграти на своїх скрипках і гітарах. Воно – режисери шоу, які тупо рубають бабло, бо вміють за один день перевдягати всіх у помаранчеві вишиванки, так само, як позавчора перевдягали у блакитні. Поруч стоїть Паша та інші колишні закляті вороги. Вони допущені на сцену якості шісток. І попри високе становище та мільйонні статки, поводяться як звичайні шістки, готові підспівувати і скандувати «Ющенко». Вони кинули своїх колишніх соратників, щоб не стати жертвами переможців. Але шістками довго не залишаться, їх шлях веде нагору, щоб врешті пересунутися за спину цього нового пахана. Велетенське преспап'є стояло посеред Києва, і його населяли десятки дідових фігурок. І ті, що пританцьовували перед новою владою, і ті, хто ховається від неї, і ті, що намагаються урвати шмат, поки ніхто не бачить. Я дивився з височини на цю картину, дивуючись своєму відкриттю. А ще тому, що окрім мене цього ніхто не бачить, адже людське море з цієї висоти остаточно злилося з бруківкою. Тільки одна маленька мавпочка стояла окремо біля паркану і спостерігала за подіями на сцені прес-пап'є, не можучи чи то не наважуючись приєднатися до неї. Я придивився уважно і впізнав у ній, себе самотню постать на узбіччі життя загублену і не потрібну нікому